Як ви гадаєте, міс Фелоуз, змінив тему Госкінз, скільки йому років? Не можу сказати, бо нам невідомо, як неандертальці розвиваються, відповіла вона. Судячи з росту, йому мало би бути лише три роки, але неандертальці взагалі низкорослі, не а через усі ті тортури, яким його піддають, він, можливо, зовсім не росте. Однак з того, як він опановує мову, я сказала б, що йому далеко за чотири. Справді, у звітах я нічого не зауважив про мову. Крім мене, він ні з ким не буде розмовляти. Принаймні тепер. Він жахливо боїться чужих, і не дивно. Але він може попросити щось попоїсти, може пояснити все, що він хоче, і розуміє майже все, що я кажу. Звичайно, вона пильно глянула на Госкінза, намагаючись угадати, чи слушно вибрала хвилинку. Його розвиток може спинитися. Чому? Бо кожній дитині потрібне стимулювання, а ця живе в самотньому ув'язненні. Я роблю, що можу, але я з ним не повсякчас, і я не заміняю всього, що йому потрібно. Я маю на увазі, доктор Госкінс, що йому потрібен ще один хлопчик, щоб гратися. Госкінс поважно кивнув. На жаль, він один такий, правда? Бідолашна дитина. На душі в міс Фелоуз одразу ж потеплішало. Ви любите Тімі, чи не так? запитала вона. Стало приємно, що хтось поділяє твої почуття. Ну, звісно, відповів Госкінс, забувши про свою маску. Вона змогла прочитати в його очах втому. І міс Фелоуз відступилася від наміру негайно проштовхнути свій план. У вас дуже стомлений вигляд, докторе Госкінз, із щирою стурбованістю зауважила вона. Справді, міс Фелоуз? Тоді треба потренуватися, щоб виглядати бадьоріше. Гадаю, що Стасіс Інкорпорейтед дуже завантажений і вам перепадає чимало роботи. Ви вгадали, Госкінз знизав плечима. Ми, міс Фелоуз, однаковою мірою займаємося і тваринами, і рослинами, і мінералами. До речі, я підозрюю, що ви ще не бачили нашої експозиції. Правду кажучи, не бачила. Але не тому, що мені нецікаво. Просто я була дуже заклопотана. «Гаразд, але ж тепер у вас не так багато?» – сказав він з раптовою рішучістю. «Завтра я зайду за вами об одинадцятій і влаштую вам персональну екскурсію. Як ви на це?» «Мені дуже хотілося б». Вона щасливо всміхнулася. Він уклонився, посміхнувся у відповідь і вийшов. Решту дня у перервах між справами міс Фелоуз мугикала собі під ніс. Справді, так думати, звичайно, смішно, але справді це було майже схоже на побачення. Назавтра він прийшов точно на призначену годину, усміхнений і гречний. Вона поміняла свій одяг няні на сукню. Доволі, будьте певні, традиційного крою, але вона вже роками не відчувала себе так жіночно. Із статечною церемонією він зробив їй комплімент – і вона прийняла його з такою ж церемонною тактовністю. «Бездоганна прелюдія», – подумала вона. А потім думка сягнула далі. «Прелюдія до чого?» Цю думку вона відкинула, поспішивши попрощатися з Діммі і запевнивши його, що незабаром повернеться. Перевірила, чи знає він, що і де лежить на обід. Госкінс поїв її в нове крило, куди вона ще ніколи не заходила. Там усе ще відчувався запах новобудови, а далекі приглушені звуки свідчили, що крило добудовують далі. «Тварини, рослини і мінерали», – повторив Госкінс свої вчорашні слова. «Тварини отам – це наші найефектніші експонати». Приміщення було поділене на багато кімнатчин, кожна з них – окрема бульбашка Стасіса. Госкінс підвів міс Фелоус до однієї з кімнатчин, і вона заглянула всередину. Те, що вона побачила, спочатку здалося їй лускатим хвостатим курчам. Перебираючи двома тоненькими ніжками, воно бігало від стіни до стіни, а його витончена, схожа на пташину голівка, увінчена кістяним кілем, схожим на півнячий гребінь, позиркувала на всі боки. Лапки на маленьких передніх кінцівках безупинно згиналися і розгиналися. «Це наш динозавр», – сказав Госкінс. «Він у нас уже кілька місяців. Ще не знаю, коли ми зможемо відпустити його». «Динозавр? Ви сподівалися побачити велетня?» «Хтось, може, і сподівався б. У неї на щоках з'явилися ямочки. Я знаю, що деякі з них малі». «Повірте, ми хотіли тільки малого. Загалом його досліджують, але тепер, здається, у дослідників вікно». Вони відкрили кілька цікавих явищ. Наприклад, він не зовсім холоднокровна тварина. У нього є недосконалий механізм, щоб підтримувати внутрішню температуру, вищу, ніж у навколишньому середовищі. На жаль, це самець. Відтоді, як ми перемістили його, ми постійно намагаємося зафіксувати ще самицю, однак поки що марно. Чому самицю? Для того, він глузливо подивився на неї щоб мати престижний шанс розжитися заплідненими яйцями та динозаврятами. А, звичайно ж.